اما بعد فان استقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد اجد فلم دريمي ابسولوتي تكون الله تبارك وتعالى وصدقتي الله جل وعلا ومشيرا تي تشوم متميننا پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم لفامينا تندرشما Bishok të ti vesnik dhe gjitha të të cële të ndjekën rrugën e ti deri ditën e gjikimin Vaqdojnë në me lejnë Allahu Gjella wa Ala Minda disa qastëve me hoxën e Spanjës Ibn Hazmin Allah e Mosherof në libën e ti shërimi i shpirëtave Andaj kemi përmendë se qëllimi këti libërit është Njohja me nefse në njeriut Njohja me shpirëtën e njeriut Me veset e këqia dhe veset e mira Pastaj krasimi mes të tërë dhe largimin nga të këqia dhe përd Tamira, studimi i shpirtit është për çellimet dhe fakteve të Allahu xhallahu ala, andaj Allahu xhallahu ala ka thon: ardi "Wa fil ardhi ayatu lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun?" Allahu xhallahu ala ka thon, për argumenteve të Allahu xhallahu ala, për argumenteve se Allahu e krijoi si juve, ka thon ka ajete në tok. Studioni çështjet në tok, ka shumë ajete për Allahun xhallahu ala. Për sa i ka thon "wa fi anfusikum" edhe në vetëvetet e juve ka argumente. E felat të psirun, a nuk nëllim i këshirë shpirtat e juve dhe sekretet e shpirtat e juve ka argumente për Allahun te bareke wa te ala. Ndoj një njën i predjetarëve si që është Muhammed Kudbi, Allah e Mëshirov, ka thonë kjo ajetë argumenton se ne jemi të ordruar me studiu vetëveten ton. Kjo ajetë vëfi emfusikum, e felat të psirun, në vetëveten e juve ka argumente, a nuk nëllim i me shiku me studiu, ka dhe në kjo është argument prej Allahut që i nëjemi të rënumë me, me studiuve të vetën me studiuve të vetën dhe me nëgjerë urëci se ka shumë urëci kemi mbet të këfjale hojgjës Allahi më shiroft ku para kësoj përmendi disa prej krenarive të njëzit të set janë të kota të cilat të kafshet janë mas shumë se sa të kënjëriju pra janë disa cilësi që njëriju i posedonë nëse krenohet me ta është poshtërsi Dhe vesik e që pëse Se të njëtë ati posedojnë kafshët Ma dhjem me Me sasimat madhe E diçka që ka e posedojnë kafshët Dhe është pi ke përbashkët me kafshën Nuk javlen më krenu E ku më ku ajo është me e fuqish Më se të tin në atë ves Andaj duhet më largu prej Atire vesëve të poshta Ka thanë oh, hojë Allah e më shiroft Ka thanë Allahu gjellë wala Wa emma men khafe me ka me rabbihi Wa nahen nefse anil hawa Fë inë në lë gjennë të hjel më ua Këtë në Allahu gjellewala Saj përket ati cili friksohët Paracitis para zotit të tira Paracitjes para Allahu gjellewala Wë Wa nëhen nefse Anil hawa Dhe ndalon dhe frenon nefse në vet Nga epshi Fë inë në lë gjennë Sigurisht që gjennetën e ka Për fundim Hoqë a thot Gjemi unë li kulli fadiletim Thot kja jetë është përmbledhsi kryet e vlerave. Nëse do të më ditë se çka është përmbledhsi dhe stilla e gjithë vlerave thot Hoxha është kjahet. Kush e frenon vetvetëm nga epshi. Li'anna nahya an-nafs an il-hawa, an il-hawa huwa rad'uha al-tab'i al-ghadabi wa al-tab'i ash-shahwani. Fat sana nafsi ikach është i përbon prej dishtillave të kçia. Pra Hoxha thot për mbledhja baza e kitë këqijave janë dy sende natyra e zemrimit e hidrimit e inatit dhe natyra e pëshit Allahu gjellëvale ka për mbledh vyrtiti në mirë kur ka thonë kushën dalën vetëvejtin nga këtë të dhja a i ka shpëtua edhe kitë shërri në dunja është për këtë në dhjave thotë oqja e kanë djerë për këti ajetin nefës i ko dë dhese hidrimin aja epshin kush dimi frenu qe to dhe me i kontrollu mir aj es ajcili ka shpëtuet tek Allahu xhallahu ala dhe dhe ne dunja wa amma the ajcili nehe e ndalon veten e frenon e kop qrenin e epshit dhe e ndal fot ceqje ko xhennetin andaj o xha thot neri u ka tab el ghadabi e ka natyrnen e zemrimit vetveten e ve çdo njeri prej neve e dikta kur ndonjëherë zemroho të tepër dhe zdi që shmu kontrolue. Ajo është ajnë nefësi, ajo është ajti urëcija. Kushe nalë, a i shpoton. Dhe këna me pru, shemëbuj se si në histori ka ndod njerëzit të cilët s'kanë mujtë me frenuë hidrimin, apo epshin dhe janë shkatruen. Me gjithë se kanë qenë njerëzit të cilët e kanë ditë vërtetën. Me gjithë se kanë qenë njerëzit të cilët e kanë ditë vërtetën. Pasë Lien me kilejhi me wake unë tahte Mugi Bilhava Hepshi Dhe hidrimi tu dhia të quhon epsh Tu dhia të quhon epsh Se tu dhia të lindin prej egos Hidrimi, pse idhrojt njeri? Veç ku tja prish e dikush Pse idhrojt? Ku tja prish e dikush Ku tja ka prish egon Qefin e vet, aj, hidhrojt Pastaj ki hidhrimi merë fotografit e ndryshme Edhe epshi, lakmija e madhe Njeri ju nuk mundet me frenu edhe kështu shkatrojt Andoj, thot hoqa, felem një pka illa sti amalu në nefsi li nukkil më udu i fiha. Thot nuk mbetët zhide për njeri unë vetëm se me përdorë mendjen e cila është dalusem mes tjera vësende. E ledhi banët bihi an, anil bahajmi vel hasharati vës si ba. Vec mendja e dalon njeri unë prej kafshëve. Vec mendja është e cila nevën e dalon prej kafshëve. Meri gjitha kafshët e kanat zemërimin e madhë e ka në zemrimit dhe ato hidrohen i natje e ka edhe deri sa ta qoje i natin ven nuk ndalë dhe e ka në epshin të cilat vazhdimisht lakmojnë me hangër me pi e kështu me latë prej sende dhe qefëve e qka e dolo njërin mendja, mendja. ku shë e, e ban hakim, ku shë e ban gjikac të kvedvetja mendjen, a shpotan sa i përket, hidrimit thot Sofie i bintu hu, hujej Ta qenë gruja për nga meri sallallahu aleyhi wasallam E cila është qujtë Safia ibnu Haji ibnu Akhtab Njënja prej bive të njënit prej kokave të kufrit, të jehudve E të regonë Safia një njëjarje se qka i ban njeri ju zemrini Qka i ban njeri ju zemrini Thotë Safia radhiallahu anha Thotë kam qenë bia me dashur të këbaba jam edhe të këmija jam ebu jasiri Babavet baba Hajiji ibn Ahtop Edhe Mijajsoj Ebu Jasir ibn Ahtop Thot kanë qenë me e dashrat e kata Sa që kër më kanë pa po mu e i kanë lanë fëmi tjerë Më kanë kap mu e dhe Se më kanë dashë shumë Thot kur u uh, hap uh, Lojmi se pinga meri sallallahu alai sallem Ka ardhë në Medine Këto kanë qenë Medine Jehudët Ki ka qenë kokaj atyre Thot u banë mbashk Dhe shkun para mëngjesit Në kuba Më e këshillse a është ai pejgamber sallallahu alajhi wasallam, të cilin e kanë pritë këta me vite. E kanë pritë me vite. Jehudët një pejgamber. E kanë ditë, kanë ardhur cilcsit në Tevrath se kanë marrë një pejgamber i cili është bula e pejgamberëve. Dhe kanë pas cilcsit e por shkruar me të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në libër. Dhe kur ka dalë lajmi se është parhad një pejgamber, kanë vrapuar me shkumë këshil. Kan dalën mëngjes halla. Fot dhe shkoon dhe u kthin para akşamit. U gjin para akşamit. Tho dhe hinën në dhomë të brengost, të piklumë, nervoz, ishin lodhë shumë, tha dhe une unala, ka dal e fshehtas, mi ndëgju qka pëflasin. Unala, mi ndëgju qka pëflasin. Tha dhe i tha, mi gjajem babës temë. E hue, hue, a është qaj qaj, qka është i përshkrum në të vratë, a është qipë nga meri, që ka thonë, Ka thonë nëmë Wallahi Qiki hajiji, ibn Aqtab, mushrik kadek, jehudi Ka thonë po, pashallohin, qaj ishte Qaj pengameri, qka është përshkujt në tevrat I fundive pengamerve, qaj ishte E ta arifu hu, e të thbitu hu Ka thonë tja e nje Edhe ki argumente për këta Ka thonë nëmë Po e di, që ki është pengameri Fema fi nefsike Kjebi Asiri ka thonë tash Emir tash, cila është shëndrimi jotë ndajatina A e njofte, pengamer, po Cilësit i plocon, po A ki dëshim, jo, ka thon Kam faktet argumentet Që kjo është pengameri? Ka thon, mirë, që ka i të gjithë tashë vetë vetën tane Qëfar shëndrimi ki? Ka thon, e tash shikon e zemrimin E tash shikon e zemrimin Dije, po, faktet, po u, u vërtetu që është pengameri Allahu Gjellewala Tha, adawat e hu Wallahi ma baqitu Ka thon, Wallahi në vetë vetë e kam të armitsoj dhejrësat jam gjallë Shikoni Zemrimi i pakontrolum E ka vërtetu për nga meri Allahut gjellëvala Adavatehu Allahi Ka me armitsoj e vëllahi ma bakritu dhejrësat jam gjallë Zemrimi i pakontrolum E shikoni ku e qonë njeri u i natin Njeri u shpesh herë e mërvesh se ku është e vërteta Mirë po s'ka fuqime me, me shkeli natin e vetë dhe me pasu e të vërtetim Andaj Allahut gjellëvala Ka zbit ajete Wadda këthirun min ehlil kitabi Lë ujarudunekum min ba'di imanikum Allahu Gjellewala ka thonë Kanë dëshir një shumit prej i tharve të librit Të ju këthejnë pas si që kini besu në kufër Pse? Haseden Nga mos dhia Nga mos argumenti Nga qka? Se se dinë të vërtetën, jo, Allah gjithë ka thëmë Hasë edem min indi emfusihim Kanë zilin da juve shumë Pra zemrimi madhi ka kapë E zemrimi e qëron njeri unë E qëron njeri unë E vërbronë Andaj njeri unë dhëtë me pasë kujdes shumë nga i nati Shumë dhëtë me pasë kujdes nga i nati Se ka mundë që Allah u gjëllu ala të spravon E i nati atë nuk le me po Kjo është ajo cilësia të njeri unë shka existonë zemrimi E tabu e lgad ezemrin. Njëriu nëse nuk e frenon e shkatron. A shikoni Haji ibn Akhtar? Ës ka vërtetuar pe nga merr llokun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mir po adawatahu. Ka marrë me çudë derisa të janë djallë, edhe ka vdek. Në ka vdek si si jehudia ndallahu xhanneluha ka zbitha jeta, ya arifunahu kama ya'rifun abna'ahum, walakinna fariqan minhum yaktumun alhaqa wa hum ya'lamun. Allahu xhanneluha ka thon, ata jehudet e njohin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Siçi njohin fëmitë të tyre mirë, po një grup prej tyre e mshefin të vërtetën duke e ditë. Ka njerëz të cilët e kanë këtë vesh jehudik, zemrimi nuk kanë mundësi me kontrollu. E din ku a e vërteta. Wallahu mos u mashtroni. Mos u mashtroni prej njerëzve të cilët kanë gjuhë. Kan mundësi me fol ëmël. E kanë diploma e doktoratura e janë akademik të lartë. Vallahi mos u mashtroni. E dinë të vërtetën, mir po adawata hu, ata janë zotrua se kanë marrë biçumën te doktrina e pejgamberis sallallahu alaihi wasallam deri sot janë gjallë. Dhe s'kan mundësi me shujt këta. Pse se Allahu subhanahu wa taala isprovon. Yaçun ja haqin diku që s'ka opozit, edhe isprovon këta që ka opozit a kanë e pasur. Ata janë konë njerëz se të cilët e kanë pasur pushtetin në Medinë. Prandaj kan thonë, "Erdh kënaj mor të pushtetin." Çishme pasu këta, smujna me pasu. Anda kjo është një rrezik i madh. Njëriu duhet me pas shumë kujdes, ngas Allahu xhallahu wala e ka e ka përshkruajt shpaskët inati të madh të njerëzve të cilët nuk i lë inati me pasut vërtetë. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadith, hadithin se ne ka dhënë Buhariu nga e bi Hurajra radiyallahu an ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Law ama nabi ashratun min al-yahudi la amna bil-yahud." Ni sakrat ima Të si se në ka shpallos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë nëmbesu 10 vjeta për jehudëve se të kanë çin krijëtor. Natkoh mbesoin këtë jehudët. Mbesoin këtë jehudët. E çfarë bash me thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Se ekzistojn tek njerëzit koka të cilët bën shkas dhe penges në besu të qertë. Në njëri do njërë bota penges zbesojnë të qertë. E më në qof një familje, në njëri, deni një krijemav, nipse ko vampir, ni drakul në mesin e njerëzve dhe aj i bota me ngjë kurkush me besuar. Do, ndoshta këtë familjar dëshirojnë pasu të vërtetën, më kop prej frigës Tatina. Te janë sa 10 me besu prej ehudve, kredojnë, kishin besu. Andaj kur kaon, kur kanë ardhur ehudët e Nezranit, pe janë sa më ka thonë, çka ju pengon me me besu se ju e dini si se janë pejgamber? Ka thonë na, na vrasin. Na vrasin ehudët. Çeshtu është natyra e njerëzve, të cilët s'kan mundsi më mbizotruj Kënda njëriju dhëtë me posë kojdejës. Andë Allah, Jalla o'ala, ka thënë, وَلَمَّا جَاءَهُمْ KITABUM MIN INDILLAHI MUSADDIQAN LIMA MA'AHUM Kërë i ardhë libri pe Allahu Jalla o'ala i cili është vërtetu si libri të cilët e këna ta në dorë wa kënu dor, min qablu jes tëftihuna dhe para se me orë për nga mejri sallallahu aleyhi sallam janë krenu para mushrik dhe kurejsh ka thënë, pritni dhe pak në ven për nga mejri dhe ju e kërë ju ardhë kërë ju ardhë për nga mejrën sallallahu alaihe sallam arafu e njoftën ata e njoftën Kuranin e njoftën për nga mejrën sallallahu alaihe sallam kefaru bi pinatët banën kufër pinatët janë krenu me për nga mejrën sallam parëse me dalë kër ka dalë kefaru bi banën kufër për nga mejrën sallallahu alaihe sallam fe laqënët allahi alel kafirin andaj njeri ju dohet me fren vetë vetën nga se mundet mu shkatru e përshkak inatit pasaj ka thënë e dyta shka shkatru njëri unë është epshi lakmija e pa kontroluar lakmija e pa kontroluar Kurtubiu imam Kurtubiu e ka një liber e të dhkera tu përkujtimi me gjendjet e të vdekurve përkujtimi me gjendjet e njërë dhe zëllet kanë shku në akhirat atë e ka si edhe një njërje ku njëri në Egypt Ka qenë muezin Ka qenë muezin Dhe ka po zonin e bukur Dhe i ka ndodh një sprove madhe Me epshin E ka pru për këtë njali për me të regu Qëka i ban njëri u epshin Dhe qka muret me që njëri u epshin A dhe në, në nuk jena të garantum Në nuk jena të garantum A dhe për nga meri sallallallisim ka dhënë Ma të rakë tu ba'di eshe, Ma të rakë tu ba'di fitnë ten E shetë duminen nisa Nuk kumlon për masmeje Fitnë matë madhe Për burat se sagrat Njëri ju du të me pasë kujdejs Se për një gruja ka bë kufër Muezin ka qenë me vite Kër të biju e tregon në gjari Thot, ka qenë një Muezin në gjamin e Ejiptit E ka pasë ftirën e ndryqume Pre adhurimit madhë dhe përshkak se Ka qenë shumë i cili është përmbajt gjamive I ka pasëtru gjami dhe ka qenë njëri Shumë i përmbajt të mnadhurime Thot, ka hip një ditë minare Dhe e ka thirë e zon dhe i ka shku shikimi tek një shtëpi i kryshteri ka qeni cili ka jetu e në, në Egjipt dhe ka pos një vojsh të bukur a i kryshteri dhe të kërja ka po atë vojshën ja ka mor mendja dhe e kalon e zonin gjimës dhe ka shku tek shpia asaj asaj vojshë dhe ka troki këtë shpejt në derën e saj ka dole jo vojshëa ka thonë qka kërkon këtu ti ka shenë muslimanaj ka thonë ty të kërkoj Ka thonë largoju se ka thonë unë jam kryshtere të i e musliman Ka thonë nuk kam mundësi me përbojtve dretën se ma ki morë kitë mendjen Ka thonë s'ka mundësi unë nuk dalë me, me dyshime Ka thonë të martoj I ka thonë ki të martoj Ka thonë s'ka mundësi baba jem me më dhontën i musliman Ka thonë bana kryshtere Bana kryshtere Vetë të martoju me muë Ka thonë atëre që a apra, paracit babës temë Këta ndoshta pranën Ja ka paracit babës vetë Ka tonë pe pranon krishterizmin, marton me këta. E ka pranu krishterizmin, dhe kanë hitë në dhomën e lartë, në dhomën e dhendrijës, dhe kanë pije alkohol, dhe kanë hangër e kështu me radhë prej një qitë derrit, dhe është, është de shumë, Allah pa fillu e asë gjohë me advajzën, ka ra poshtë dhe është mbitë edhe thot hoxha Imam Qurtubiu fen a'udhu billahi fen thumma a'udhu billahi fat kërkoj ndihmën për Allahut pastaj kërkoj ndihmën për Allahut min su'il aqibe për përfundimin të keq thot mbet edhe pa vozën edhe pa dinin edhe pa vozën edhe pa dinin se ka dash vetëm me kaluni epsh që s'ka mujt me përmbajt me vit te gatin muezin mir po ja ka marr mendjen i vozë edhe apo krister ala pa e preq vozën ka vdek se si krister Andaj njeri ju du të me pasë shumë kujdes për lakmive, du të me pasë shumë kujdes për epshit, se ka mundës i vallahi një epsh, një vajs, e shkatron njeri ju, e shkatron, e qënë. Andaj ka thonë i bëntemi, Allah e më shiroft, i dashurum, i pakontrolum, është si kuraj që kalli që një ka frenat, nuk shërë vetëm se për para. I blokohën horizontet e dijes dhe fakteve të Allahut, gjëlle, gjëlle ujë, fi hula. Andaj njeri ju du të Nga se në histori ka pas shumë me shumë raste Kër për një epsh, për një inati njërijun e ka shkatrua Adhe kanë thonë se lefi, ma mirësh me qenë bisht në të vërtetën Se sa pris në batil Pris dhe kretar në, në batil Kase ka të në hoja Ka u lërësulillahi sallallahu a.sallim lillethis lill lill të usahu La të gdab Nga e bihorejra radhujallahu anhu Bukharire kanë gjerë hadithin Se njeri, ka orë njëri, ka thonë për nga meri Sallallahu alai sallam Ja Rasulallah e usini Ojë dërguarja Allahut, këshilom Ka thonë latë e gdab Mosu hidro Pra përmbaje hidrini Kontrolloje i nautin Këtiju ka dukë shumë kshila e shkurt Ka thonë Ja Rasulallah e usini Ja Rasulallah, ma jep, jep edhe një kshil Ka thonë latë e gdab Pra pe vogë Mosu hidro Ka thonë Ja Rasulallah bema edhe një kshil Ka thonë latë e gdab Mosu hidra. Në baje frenimin Frenoje hidrimin dhe zemrimin tanë Kjo është për i këshilave për mbledhse Të kajri Pasë të i thotë Hoxë Allah e më shirofë Emruhu a.s. En ju hibbel marë u li gajrihi Ma ju hibbel i nefsi Gjemi anë i li kulli fadile Dhe hadithi tjetër dhe të cine ka Ka thonë për nga mejdi sallallahu a.s. La ju minu e hadukum Hatta ju hibbel i e khihi Ma ju hibbel i nefsi Nuk beson njoni për juve Dheri sa tja doje vlo Atë shkajdo për vetë vetën Thot Hoxha, hadithi parë, musu idhra Dhe hadithi mi adosh vlahut tanë të mirën që adonë për veti Thot këto di hadithe janë për mbledhë se të kajrit krejt Në kur anë është a i cilë e ndonë vetë vetën Dësha hadithet janë këto di hadithe Andaj, të nga meri sallallalli sallem Në këto di hadithe ka të reguhe Se njeri ju duhet me ndalë vetë vetën Me frenuhe i natin e tina Dhe mësë mu bo i natin e tina Pëng A shpesh harba Shembojtë të sëllat i sëllam Janë shembojtë të sëllat janë ba Penges Haseden min indi e nënfusihim Hasedi ka pengu pre haku Dhe hasedi i pengon Me pranue pr të mërtetën Pas e ka thënë hoja usar... Ra ejtu ektëran masi illa Men asemahu Allahu ta'ala Ve qalilu mahum Je ta adjjelun e shqa Aval hemma Ve ta'abeli e nënfusihim Fëtë dunja Tho t'i kam vërejtë shumica e njerëzve Po sa t'i shë e kam vërejtë Allahu Gjellewala Ve kalilu ma hum Tho t'sa të pak që janë ata njerëz Je t'a gjelunës shëka E shpejtojnë mjerimin Kërkojnë shpejtimin e mjerimit dhe shkatrimit Shpejtimin e shkatrimit dhe piklimit Tho t'çka janë ata? Ve jahtë të kibu në adhime l'ithmi Tho t'dhe e, e vendosin në akontin e tërën ahirat Në arkën e tërë në ahiret Shkatrimin Shkatrimin dhe gjunahin e madh Qish? Thot, min nijetin të khabithetin Jodibu në alej Thot, për shkak nijeteve të pista Dhe të flisht shka, shka i kanë në vedvetet e tërët Ka njerës të cilat E shkatrojnë vedveten të nejt Prej mendimeve të këqia shka i kanë për njerëzit Prej hasetit të madh shka i kanë për njerëzit Fejziliës të pak kontroluar shka i kanë për njerëzit Shkatrojnë Shkatrohen dhe e humbin ahiretin, min të men një lgala il muhlikilin nës. Ka për njërzit dhe të hoxha, kanë dëshirë murrit shmimet e trekties dhe artikujve të njërzit. Pse të fitohja aj, ani pse shkatrohen këtë njërzit. Në të shkatrohen këtë, unë e të fitohj. Dhe këtë dëshirë e madhe e prish atë njeri. E prish, e prish këtë njeri, u alis qigari, u alis qigari, u alis dhe mbele. Të të ka për njërzit dhe shk Ka për njëzë dhe shka jo rejnë fmitë U e men ladhe mbele Dhe atë dhe shka në faj kur gjo E ka problem me njonin Ja u rejnë këtë familje Ka për me, njonin Ja u rejnë këtë farefisi Dhe kjo është prej pre, pre vjërtiteve të, të këqia Prej veseve të këqia Qka duhet njeri ju me ndal Dhe kjo është ajo Kupnimi i haditit të pengamerit Sallallahisem latë të gdab Kontrolloj e vetë vetën Kontrolojeve të vetën Se s'ka faj këtë dënjoja t'i Nuk ka faj këtë dënjoja Nuk ka nevojti me mëshejë Dhe me, me pas urejt e këtë njerëzit Dhe ata shka s'ka më fajnë Që ka fajtë mija Va idhe lë më u dhe të su ilet Bi e i dhe më bën këtë ilet Allahu gjelua ka thonë Dhe kur të pyten voglushet Të cilat i kanë varos pahak Bi e i dhe më bën këtë ilet Për çka i kanë brava ta? kamë kamobil Allah. për Allahu xhallahu ala. A nda të hoja kopër njerëzve të cilat e shkatrojnë vetveten pa vepruar. Pa vepruar kurrë. Vetëm se kanë mendime të këqija për njerëzit dhe ja u do, dëshirojnë njerëzve të këqë. Ka po njerëzve të cilët ja dëshirojnë njerëzve të këqë. Ka po njerëzve të cilët ja dëshirojnë njerëzve të këqë. Pastaj ka thonë wa tamanni ashadd al-bala'i liman yakrahunahu. Që ka po njerëzve të cilët ja dëshirojnë njerëzve të cilët i urrejnë belojën më të madhe. Kobrëngërat e selat boin dua Allahu me asbit belau el matmave. Për sa pejgamberi sa më skor për këtë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë Allahu xhallahu ala për çështjen e tina wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ne nuk ke me dërguati na poshë mshir për për njerëzit. Wa innaka la ala khuluqin adhimin theoj jo dërguari Allahu xhallahu ala yeni në virtetë tamam. Dut me dash njerëzve hajren. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam jaqadosh hajren shum njerëzve. Saçi Allahu xhallahu ala e ka çetsua. Lalaka bahi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Oj dërguar jam, oj dërguar jam, na lusakim me mirë vetveten, pse ata zvan besimtar. Kan than dietar se i tkutbe Allahu mëshiroft ka than, kjo argumenton se pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem ia ka dhosh kainë njerëzve shumë. Saçi ka pas nevojë me këshillu Allahu jo njerëzit. Allahu ka pas nevojë me këshillu, më than, ndalu kimu shkatrua. Për çka shka më shkatrua? Për bollokën e donjës? el lajkon mu'minin besa njerze besimtar kjo duhet me kon celli i besimtarit mu bajan njerze besimtar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u ka fal njerze ja u ka fal aty te cilat i kan bosullum karbet deviu dhe ka kap joksin pe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka kap perfiti dhe ja ka dhon freimun dhe sahabot kan kan hezitua normal me ndal pejgamberi som ka dhon ndale dhe ja ka dhon freimun ai te pejgamberi ajo sam e ka thësu nat po penga marrë dhe e ka planu Islami dhe kur djon nuk e ka hak marrë kjo është vërtet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilin nuk ka pas vetvetën e tijna urreqje për kërkanu wakati alimu yaqinan an tilka niyat alfasida la tu'jibu lahum shay'an mimma yatamanun thëmir po më e ka thësu se ai i cili ja udon të këqëso njerëzve ai nuk ka mundësi me arritat atë Se Allahu jallahu ala ka çështjet në dorë. Allahu jallahu ala ka çështjet në dorë. Au yuji bukona. Tipse u rën dikant dhe pse ki dëshirë me e godit fatkëcia s'ka më godit ata. Se Allahu jallahu ala ka çështjen dorë. Po çka kimë pas një pia sajna, kimë pas se ti kimu shkatrruve vetën tonë. Djoksi jot kamumush mlef, do ti kimu prish vetveten tonë ndersa Allahu jallahu ala nuk ta plotson dëshirën se ti po do. Andaj na kena përmendja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bëu dua kundër Suhejli ibn Amrit dhe Safuan ibn Umeje të sëllatë jakan qopi nga mellit sallallahu aleyhi sallam fitiran dhe jakan ti dhamin Allahu gjellewala ka zbit ajete lejseleke minel emri sheyin au juaddi behum au jetu ba alejhim për janë shumë ka thonë o oh, zot malkoje jakan qopi nga mellit të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Imir, andaj ato hoca, personi i cili ka në jetë të fllitshta dhe ajo ja dëshiron njerëzve të keqën, Allahu xhallahu nuk e ja plaçon dëshirën sa ai do. Tipse do dikush të mushkattrue, ercë dikush dëshiron mua ju, mua godit falqecia apo mua ngrumbolut kësia, Allahu sa plaçon dëshirën se ti po do. Allahu xhallahu ai ka i ka çaktu çështet e ti na ai që çdon, jo na çdon. Ai që çdon. Andaj Allahu xhallahu edhe duaja pejgamberit sallallahu alajhi wa sallam i rakti prap. Kër ka se një anë i caktun prej Allahu të më konë musliman, e për nga mesëm nuk e ka ditë gajpin, e ka malku e Allahu gjele ka thonë, s'ki ndorë kur gjo, musliman ka më bëj. Andaj nga nuk duhet me adasht keqë kërkujna, po me adasht mirën njërzve nga se nuk, nuk fitojnë apos piklim për vetë vetën, dhe dam për vetë vetën, dhe nga rkesë të jetë e pambajtur për vetë vetën, dërsa Allahu gjeleua nuk në përpësën dëshirët që ish emme hum le usapu njëjatihim dhe hasenuha le te agjëlu rrahët e li emfusihim si kur mi pas pastruve dvetat dhe shpirtat dhe ndërgjegjët njërzit dhe me ja pasdash njërzve të mira thot kishin murahatue në dunja dhe shikishin me fitush përblim në akiret a i personi cili ka nga rejt dhe ka vrapue në sura një sinë që ka tregu në gjarin Allahu Gjellewala pasi ka hinë gjennet që ka thonë وَقِيْلَ لَهُ U dhkullu lë gjennë Allah u gjelluala pas i e ka në bra Allah u gjaka thonë Ti hinë gjennët Që ka thonë E dhe në gjennët Ja ka dosh popullin të vetë khajrin Mas i ka hinë gjennët Së ka thonë Unë e hinë në gjennët Ju u shkatë rutë e hangërët Ka thonë Ja lejtenin O mirë për popullin temë Me pas ditë pëse me ka falë Allahu gjëllu ala mu e gjonahin Vë gjë ja alënimi në mukramin dhe më ka bo Po zi të të larta në gjenet Djetarë kanë thonë Shikone ambisin e besimtarë dhe njëtën Dhe njëtën dhe nërgjegjën e pastorë Masi ka hinë gjenet Allah e ka të regu ke njërje Ka hinë gjenet ka thonë Ah, sikur populli jam ta dhije Se pëse kam hinë gjenet Ja ka dosh njërzve Kajri Dhe në dunja Arijet Qëtësia vë të njëri ju me pasru në dërgjegjen dhe mja odosh hajrin tjerve thot prej dobive që ka ndunja është se miret me pun të veta miret me pun të veta nërsa kur ja o mendon njëzve të këqijat kim u mirë me ata, ata. nërsa Allah u tham nuk ta plëcon të i e dëshirën nuk në plëcon se ti po do dikush më shkatru aj më shkatru, jo valloi edhe nësa është tagut i ma i mal Allah u gjelluar nëse do e këther që shka thë suhejlim një amrë tagut Pas që i e ka po mbedër se Allahu gjellëvale i ka ndihmu besimtore, prap ka këmgull. Mirë pa Allahu ka dosh me pranu islamin. E qka është dëbija e të mirës, thot Hoxha, thot angazhojsh me vetëvejtën tane, e përmirëson vetëvejtën tane dhe arrinë rahatien në dunja dhe në akiret. U e lëkëtena u bidhelike adhimen e gjri filmaadi dhe përgadit shpërblimin tanë në ditën e gjikimit. Ska oma rahatë se njëri ju më morë me vetëvejtën e tina. Andai, miris, al Allah be ngjame li sallallahu alajhi ka thonë në një nga transmetimeve ilzam beytak wabki ala khatiatik përmbaj shtëpisë tondë dhe çaj për mëkatin ton çaj për mëkatin ton njeriu është i lumtur kur mirret me vetvetën e tij dhe shikon e shikon hallin e tij atë ka thonë ibn Qayimi për aimërimit për shkatërimit është me pa kodrën mos me pa kodrën e mëkateve tek vetvetja dhe me pa një më pa në grimcë mëkate të teatrit. Ku e pavëtini xhonat dvolkur të teatrit kurse ti full xhonohe ai? Ku e pavë? Mi spokjosh prej prishësonat të atitës, prej prishësonat të atitës. Njeriu duhet të më morë vetveten. Sigurt ta dish se ti ke xhonohe më shumë dhe çka e një vetvetën se sa teatri. Andaj ka thoni bentemia, xhonohat e tjerëve nuk ki argumente, dorasa po xhonohat e tu u ki argumente. Andaj në sheriaut në islam Kur vjen njeri ju dhe e pranon më katin, nuk ka nevoj për dëshmitarët, se? Po shka më dëshmitarë se njeri ju për vetë vetër. Kur ti e pranon një më katë, tu e kun bo, shka nevoj më për dëshmitarët, ti e pranon. Dërsa për tjetërin ka nevoj për katërë, për tjetërin ka nevoj për katërë dëshmitarë. E ti gjunat e tua, shka nevoj me pru dëshmitarët, se ti e sigurë, dërsa për tjetër ka nevoj për katërë dëshmitarët. Dërsa te e këshirë me nëndëshmim Atatë që ka ki nevoj për katër dëshmitar Dërsa për vetë vetën tone Që sigur të ki e gjënohat E këshirë me kërëna rri dhe ngritja Po, kjo është ka thoni mënkajimi për e mjerimit Edhe Hoxha thot, kjo është për e mjerimit Kjo është për e mjerimit, angazhimi me të tjerot Dhe Midja Dhe angazhimi me Mëkatët të njërzve Dhe e ju hubnin A dhamu min hedhi E letin e behne a lejha Sa shkatrimi madhë shka, Sa mashtrimi madhë është kjo Kur njeri ju angazhohet me të tjerot Dhe ja u dëshiran të keqen të tjerve E ju saadin a adhamu min e leti dauna i lejha Qëpar lumë të rije madhë është Për ata qka pëthërasna këta Qka pëthërasna? Me i pastru në dërgjegjit Me i odash njerëzve të mirën Me u cilsu me virtite pen nga Amerike a i kena nga virtitët pëngë Amerikët të pëngë Amerikët sallallahu alai sëllem a i kena nga virtitët pëngë Amerikët ju nusë alai sëllam a e dini pësë është dënue në, në deti a e dini pësë është nërvëzue i ka thirë, i ka thirë, i ka thirë njërësit në davet edhe atështë se kam pranu nërmal në tira e njërësit ashtë Allah u gjellëval e, e, e ka thonë ve kutile l'insan Allah u gjellëval e ka thonë Sa kufrin, sa mohimin e madhë, shka e ka Ne du të me bëhë sabër me njerëzit Se e kanë mohimin e madhë I natin dhe epshet i kanë Pengesat të tanimit të, të davetit Junusi a.s. kur s'ka bëhë sabër Allahu Jelle Vala e ka hedhë ndajtë S'po bëhë sabër me njerëzit Ndajtë e ka hedhë Lawla ente darakehu njëmëtum Min Rabbihi Le lebitha fil araj Allahu Jelle ka thonë Junusi, mësme pas kapë mëshira Allahu Jelle Vala kish mbet ditë në në detë, detë ditë në xhikim. Edhe çka ka pas dënimin se s'ka bë sa e bar me njerëzit. Duhet me bë durim me njerëzit dhe me ditë natyrën e tyre. Pastaj ka than hoxha do vitet. Idha haqqaqta muddat ad-dunya lam tajidha illa al-an. Nëse studion kohën e dunjojes, nuk i mëxhet vetëm se e tashmja vetëm se e tashme. Kjo një dobi e madhe. Shikoni me bëmene. Elëdhi hu e fosfës zemanejni fe kap. Thot kjo është preersja me zdi kohërave. Qka është dunjoja? Nëse do me dhiti qka është, dunjoja. O emma ma ma da, o lem mje ti, fe ma adumani ke ma lem mjekun. Ajo që ka kalu, edhe ajo që ka me ardh, është sikur më smukon. A kujton ti vitet që i ki kaluë, a i kujton këna citë, çka i ka kaluar mundoju me sjell ata çka ka kaluar ajo ka shkuar se ki tash ajo çka ka me ard nuk është e sigurt ajo çka ka me ard nuk është e sigurt edhe ajo çka shkosh se, se është e sigurt nuk është ajo e di çka i më kon nesër nuk e di wala tadri nafsum bi ay ard tamut allah o jalla ka thon nuk e di nefsi asni shpirti nuk e di ku ka më vdek nuk e dia emrin nesër m' ajo çka ka kalu edhe ajo çka ka me ard Janë si kur më smukon Andaj dhe të hoxha Dhe nuk mbetët vetëm se e tashma Ajo qka na jetojnë Ashtë tash, tash Momentët e tashma Ajo qka galu Ashtë mbaru Ajo qka vjen, se di në avjen Andaj jetë ajo të është tash Jetë ajo të është tash Themen e dallu min men njebi u baki Janë khali dhe mbi muddetin Hi e e kallu min kërrit tërf Thëtë dha ka më të dhevju I cili e shet të përgjithmonë ahiretin për çka? Për një lëvizje të thjeshtë. Bëndja është kjo që tash jeni aty jetu. Ti je në dënia tash në këtë moment që do të prezantoj në zero. Nuk e ma pa, nuk e ma mendoj se ka kalu dhe nuk e di se a kimu çupi këtu. Nuk e di. Dhe atë mrin mëngjesin. E jeta jote është tash. E mirë, a ja vlen na për këto momente të vogla me hupa ahiretin? A nda do të oxha? tham an adal kush es maj devijum se pa nje lvizje të thirit e humket ahirete ande allah o jalla wala ka than wa inna ad daral akhirati la hiya al hayawan law kanu ya'lamun dha akhirati dhe shtopia akhiratet o shje ta e vërtet sikur njerzit ta din ande allah o jalla wala na ayete ka than a sarae ta law muta'nahum sinin ai shikonte që ka i dëshirojnë dënjojen, si kur një të ajopna dënjojen me shumë vite. Thun me gja e humma kënu ju adun, pas taj i vena jo që ka na jake na prëmtuhe, për e i kërsnimeve dhe dënimeve. Ma agna e humma kënu ju më të taun, që ka ju boni dobi këna cita që la të shiu? Që ka na ban dobi neve kër të na vene vdekja? Që ka na ban dobi? Ajo ka me orë, pa tjetër. Nasa dojna me hi ka jo vjen. Që ka na ban dobi momentin që ka na ven vd Haron kret, çka do ban dobi kur vjen ekiameti? Çka do ban dobi kur kur të vin katastrofat e mëdha për Allahu xhallahu ala? Çka na ban do vi neve kur pallacit na para para xhehenemit? Çka na ban dobi? Kur jos labandobi. Andaj për këto momente të vogla të dunjës, nuk u nuk uput ahireti. A më thotë hoxha, kush ka më dai më dai umse ki? Pra, u vërtetuese dunja është moment. Çto çastët ka përjetojnë atash? Mos ta hubnë për Kharidin e fija Ebede Allahu gjellua ka thonë E atjeni për gjithmonë Pa mbarim Së mbaron ajo E por diçka shka së mbaron Nuk javleni vëllahi me hub Këta të shka mbaron Andaj për nga meri sallallales Më ka thonë Shembol jam dhe shembol i dënjojës është si kur njani cili Ka mor rrug Në shkretin Dhe është nalë në një pem Me pushua Ka thonë kjo Hija në në pemën është dënjoja Ka thonë Aja vle një riu tash me ndërtu e që ati shtëpijen dhe me mendu që ka me jetu gjatëhijen? Jo, kime e cë, kime u qurë preja sojna, dashte apo s'dashte. Andaj, thot Hoxha, duhet me studiu këta, se dunjoja është vetëm qasti cili jetohet dhe është sa lëvizja e siri. Pas të ka thonë, idha në mërë u harajje anit dunja. Thot një riu kur të fleje, del prekse dunjojës. Kërejt kënaci që ka ishion, kërejt që ka i kije në dunjo, kur të bish me flejt, Apo, me t'adhon këtë dënjojen, ka me t'kapë gjumi prapë. Dhe ku t'flesh, i haron këtë. Ti qka flenë në palatë, edhe ajt qka flenë në një shtëpi matë modese që ka mënët me egzistu, në tokë me fletë, në një soja. Ajt nuk e dit që atë fletë në palatë, as ki nuk e dit që ashtë të fletë në shtëpi modese. Pse se gjumi është gjysa e vdekjes. A dajt do t'hoxja, kur t'flej njeri ju, del p'kësaj dënjojë. Dhe lë, për kësaj, dunjaja, u nësje kulle sururin dhe qdo gëzim e hara. Kejtë, ka ki piknatsive, këtë fleshtë haron, apo? Be me fletë edhe, mbaron krejtë. U e kulle huznin edhe ketë mërzia. A i kipa njeri ju, sa i piklum që ashtë? Këtë piklimet e dunjajes mi pasë, sa brengat i ka, këtë ve dhe me fletë si ka. Haron, kejtë, në gjumë si ka ato brenga. Pas edhe të hoxha. Feloratebe nefsehu, fia Në sa i desa adetet të të të Një dobitja të, të. Thot njeri ju me jetu e jetën Kër është i zgjumë Sikur që është natën duke fletë Thot kishtë të ma rritë lumëturien e plotë Logaritës e në dunja I e sikur të fletë Apo në gjumë shë shumë andra Mirë po tje e disek ti muque Edhe kam e mbaru Edhe kjo jetë ashtë kështë Ti të, të jetu të ashtë këtë dunja Po ti ki muque për kësajna Anë edhe ka thoni bënkaj në krasnim me ajretin, si kur andra, në krasim me jetën e razët. Kësoj dënjojës. Ti e tonë dhe kënojësht në andër, mirë po kur qohësh, e mërvesh se ka qenë rrenë. E nëse i konë tu hek në andër, kur qohësh, rahatosh, apo, se s'ka qenë e vërtet. Kështu është dënjoja me ajretin. Sa do që ki lumë të ri, kur t'kape, kur t'dipsh në ajretin, çetar diçka dal. Wa badaluhum min Allahima alam yakunu je yahtasibun. E njerëzit yoparasit diçka çka ato se kan marr llogari hiç. Apo, edhe ai i ta donjës i cili ka brenga, por besimtarit. E dunya si i ç'numumin w jannatu kafirin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thon dunyaja është burgu i besimtarit, xheneti i kafirit. Apo e xhenata ka këtu. Mirpafaqje po ka lënë në në mirim dhe besimtari ka burg këtu, mirpafaqje po ka lënë në Jannatina Allahu Jellal Wala ardha semawatu wal ard dersia tisela tersa qe edhe toka andajta do hoxha krasojeni tantona çajete ju tash sigur nxhom kurie mos i marr shumë me, me seriozitet të madh brenga dhe pikëllim të madh dhe gal se kan me kalu ato kur vjen vdekja kët përpunoj edhe gzimët e mboja mos i marr shumë mos u gjota apo an Allahu Jellal ka thon li alla tafrahu mos u gjota apo Mësë mëgzu të e për, pëse, se përfundon ajo, e gjësën që ka përfundon, nuk ja vlejnë mëgzu të e për, vetëm në akhirat, ja vlejnë mëgzu e, se ajo nuk përfundon, nuk përfundon kur, është khalidine fiha, dhe me këta e përfundojna, lusim Allahu në gjëllu ala, që ta jetojna jetën ashtu si shëtën Allahu në gjëllu ala, dhe mësë, Të napë atërat të cilat Allahu xhallahu ala ka t' janë të merruave dhe ajo të cilën hoxha deshti me përfunduar në këto kapitujna të vogla është se njeriu duhet mi frenon dy stilla dhe dy vështëzat i kanë nën nesin e tina e janë shumë të rrezikshme e të cilat janë shkak për mëbo ose i mirë ose i keq nëse i frenon bati i lumtur dhe fiton te Allahu xhallahu ala nëse i sfrenon si mirë për ta ditën e gjykimit dhe mirë për ta në donjë cela janë ato Zemrimi dhe epshi Zemrimi dhe epshi A dhe Allahu gjellewal Në surë e fatiha ka than I hidi në sirata l-mustaqim U zonë në rrugën e drejt Gajri l-maghdubi Alejhim Walat dallin Jo në rrugën e cilën E kizbrit hidrimin tam bita Dhe atët dhe sët janë të humbur Thot i bën kajin Parashtrojët pitja Këta të cilët Allahu është i dhru me ta dhe këta të cilët janë të deviju, këto në hukom e kanë te Allah. Xehanam janë krem. Qafir janë. Po pse i kanë ndal? Pse ka thonë, jo në rrugën atënde të cilët janë hidhuru me ta dhe as në rrugën atënde të cilët janë deviju. Pse? Ka thonë për mëna tregu Allahu Jellal ose u... devijim është devijim. Devijim pejnotit dhe devijim pe epshit. Të portë kanë deviju pejnotit, gailil makdhubi alehim wala dhar. Në Allahu Jellal ka thonë, anafu fe kafaru e njoftën dhe banën kufër. Fal la'natullahi alel kafirin. Mallkimi Allahu qom bexafira. Kjo është për jehud ka zbrit. Do sa për kristart dollin, ata s'u ndprenon efshit. S'u ndprenon efshit. Andaj njeriu është mes këte radiale. Ose efsi devjon ose i noti. Jehudi na ka devju i noti, kristiani na ka devju efshi, kjo në shumicën e rasteve. Mir pa Allahu xhallahu ala, yorasi s'i kando, se ka shumë të thon Allahu xhallahu ala Mos në ban për e të humburve, edhe u kuptoj këtë, qdo i humbur. Mirë po ne ka detalizu për me pasë qartë se, që shko mundë si njeri ju me deviju. Munët me deviju me ilë. Ka ilë, mi di këtë sejnë taj. Shko nevojnë me asë faru. Shko në ti ti ka zonë këtë argumentet. Mirë po se pranë rrugën e drejtë. Dhe ka njerës të cilët janë e pëshat gjikë. Shënë e frenojnë lakëminë e të tëra dhe kështu devijojnë dhe nuk kam mundësi me pranu rrugën e tij lusamallahu xhallahu ala dhe uzojen rrugën e tij lutet i kaulzuë lusamallahu xhallahu ala sunnoya për ato rrugë të pasuan librin allah xhallahu ala me sunneta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me rrugën e sahabeve sallallahu ala nabine muhammedin wa ala alihi wa sahbatihi ecma'in